navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Hot Tribe Media, i samarbejde med episodens sponsor, Trade. I denne episode skal du høre historien om Allan sønderskov der. Allan er founder og nu bestyrelsesformand i Free FreeTrailer, og sidder i dag også som investor i over 40 startups. Vi inviterede Alan i studiet for at fortælle om sin rejse, der strækker sig fra at starte forskellige virksomheder i 90'ernes spæde digitale tidsalder, frem til den dag, hvor Alan trådte ud som aktiv del af driften i Free Trailer. Og selvom Alan har oplevet det meste, så er der én ting, som han aldrig har gået på kompromis med. Jeg har det sådan, at det er enormt vigtigt at lære sine fejl, og øh, lære det input, der kommer, og virkelig dygtiggøre sig selv. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg blev interviewet i børsen. Og så siger jeg, at vi udfordrer status quo. Fordi det, vi ikke var gode til i dag, det kan vi højst sandsynligt blive bedre til i morgen. Og det, og det er en tro det tror jeg på. Jeg tror, at hvis man holder op med at dygtiggøre sig selv, så, så sønder man hen. Du får også serveret Allands bedste råd, hvis du lige har eller overvejer at starte din egen virksomhed op og ønsker at få en mentor eller investor med ombord. Ellers har jeg ikke så meget at sige igen, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Allan, ordet er dit. Jamen, øh, jeg er 56 år gammel. Jeg er gift med Tina. Jeg har to voksne børn på 25 og 27. Og så øh, er jeg, kan man sige, måske nok, øh, nogen kalder mig iværksætter. men jeg er nok i virkeligheden, jeg ser mig mere sådan i gangsætter. Jeg kan godt lide at sætte ting i gang. Og den der lille... Den der, den skal vi jo faktisk tale lidt mere om. Øh, fordi det er jo noget af det, der driver dig. Og det er noget, det du brænder rigtig meget for. Og det er der også en årsag til. Så hvis vi nu går lidt længere tilbage i dit liv. Øh, <laughs> faktisk <laughs> helt tilbage til skolegården. Der, der tilbragte du jo en del tid i, i, i folkeskolen. Ja, altså man kan sige, at øh, jeg kommer jo fra en, øh, en familie, hvor at, øh, min mor og far blev skilt, da jeg var halvanden år gammel. Og det vil sige, at øh, nogle gange så vil jeg sige, at jeg måske i virkeligheden har haft en nomadetilværelse, fordi jeg kan huske, at de første 8-9 år års liv, der flod, flyttede vi stort set hver 4-5. måned. Øh, og vi endte så ude i Chalonne-Lund, øh, og jeg startede så på ordet Og øh, jeg kunne godt mærke, at nogle gange, når vi sad i klassen, så, øh, så, øh, så var det ligesom om, at min ben kørte som trommestækker, og jeg kunne ikke sidde stille. Jeg vil sige, jeg var ikke sådan en råd, jeg slås ikke med folk, jeg gjorde ikke noget, jeg kunne bare ikke sidde stille. Og det skete jo så desværre en gang imellem, eller måske i virkeligheden rigtig godt, at min klasselærer, fru Juncker, hun sendte mig uden for døren og sagde, Allan, du støjer for meget. Og i dag, når jeg sådan tænker over det, så, så kan man sige, at det, det, jeg har fået med, eller det, jeg fik ud af det, det var, at jeg kom ud, og jeg fik lov til at løbe. Jeg fik lov til at komme af med min energi. Og jeg tror, at dengang, der vil jeg, hvis jeg var blevet undersøgt, så havde jeg nok haft alle mulige underlige forkortelser i ADHD, eller hvad man nu skal være. Men jeg var bare fyldt med energi, og den energi, det er så også den, jeg bringer til bordet i dag, når jeg, når jeg kommunikerer og er for startups. Og det er du for, for rigtig mange. Vi, vi står jo blandt andet i Pilestrædet. Et, et, et fantastisk centrum, du har skabt for i værkstederi i København, og du har et andet, en anden hop øh, ikke så langt herfra nede ved, ved Nørreport, så det, det har du jo allerede skabt, det her rum, de her mm. rammer, hvor, mm -hmm. hvor, hvor, hvor folk kan trives og vokse. Ja. Øh, men lidt, lidt tilbage, fordi så får du så rundt i skolegården der. Der var, der var grundig i bagdelen på dig, men du, det lykkedes dig også at få en uddannelse jo, trods alt. Ja, det gjorde det, men man kan sige, at øh, der var faktisk så meget krudt i mig, at, øh, at jeg var svært ved at blive motiveret af min skolelærer. Og øh, det var først, da jeg øh, i 10. klasse øh, fik en ny dansk lærer som hed Bokkenik, som lige pludselig talte til mig og kunne motivere mig. Øh, og jeg fandt ud af at faktisk, jeg, jeg at altså, jeg blev mega motiveret. Jeg var sådan en, der gav næsten ikke lave min lektie, og jeg synes, det hele var lidt svært. Men han formodede at tænde en energi i mig, som gjorde, at jeg faktisk kom ud med relativt gode øh, karakterer. Og alt det, det skete simpelthen, fordi han involverede sig i mig og mig som person, og ikke bare talte, sådan den generelle øh, tanke. Øh, når jeg kigger tilbage, så vil jeg sige, at han var min mentor. Han var ikke bare en, en klasselærer. Øh, men, og det, der skete, det var jo, at øh, som så meget andet her lider så, så er det jo meget naturligt, at ens forældre er lidt bekymrede og siger, jamen, hey, øh, du skal tage en uddannelse, du skal et eller andet sted hen. Og, og, øh, og mit første skridt imod en uddannelse, det var, øh, det, var det, der hed EFG i gamle dage. I dag hedder det på at gå på handelsskole. Og øh, da jeg har gået der et år, øh, så skulle jeg ligesom videre. Så enten skulle jeg HH eller også, så skulle jeg ud og have en, en læreplads. Og øh, da min far var i shipping, så var det jo naturligt for mig også sådan... Og så kigge den vej, og, øhm, og jeg kom så i shippinglære øh, i Danmarks ældste shippingfirma, N. Søderhobrang, fra 1792. Det var i grå så det var hvid skjorte og blå jakke og slips hver dag. Øhm, det, lyder en, ligesom som oplevelse. Ja, det lyder ikke ligesom den alder, du lige har beskrevet lidt før, der blev presset ind i det her setup. Nej, <laughs> det var det ikke, og man kan sige... Øh, det var en utrolig god læreplads. Jeg havde en meget god mentor der, som også forstod, at jeg måske havde masser af energi. Og, og han sagde, prøv at du behøver ikke spørge mig om alt, bare gør det. Og hvis du laver nogle fejl, så er det også okay. Fordi dem lærer du nok af, og så kan vi jo snakke om det, og så kan vi blive bedre. Og, og, og den rejse, den gav mig sådan tro på, at det var okay. Jeg var god nok, jeg kunne godt noget. Og når jeg sådan kigger tilbage, så vil jeg sige, at, at det der er i det, når man er ud af, arbejder i shipping, så er man jo typisk meget ofte the Middlemand, fordi man har nogen, som har nogle varer, der skal skibes, fra et eller andet sted til et andet sted. Og, det som, og så har man nogle skibe, altså nogle reder, som har nogle både, og få de to til at mødes. Det var den rolle, jeg sad i. Jeg skulle få de to mennesker til at mødes og synes, det var interessant at arbejde sammen. Og de skulle også acceptere, at jeg tog et kott på begge sider af bordet. Og, og når jeg kigger tilbage i dag i alt, hvad jeg har beskæftiget mig med, så, så er det faktisk min grunduddannelse, det der med, husker husker få begge parter til at arbejde sammen. Det, det er det, som jeg, jeg faktisk bringer ind i alt og livet. Så der husk. ligger mere kim til den, du er blevet i dag allerede der? Ja. Netop det her med at bringe sammen og skabe mere værdi. Mm. Og skabe den her relation. Hvor, hvor, længe, hvor længe er du så i shipping? Jamen jeg er der i fire år, og... Øhm, og så begyndte, kan jeg godt mærke, at nu begynder den at ændre energi, og min ben begynder stadigvæk at jonglere under mig. Og jeg tænker at nu skal jeg ud og opleve noget. Så jeg gjorde faktisk det, at jeg tog på et skib, et stort tankskib stod på som workaway i Rotterdam, sejlede til Liverpool, over Atlanten, New Orleans, Texas, ned igennem Panama-kanalen, videre ud og ligge ude for kysten i Nicaragua, stod og kiggede ind og opleve at der var borgerkrig på det tidspunkt og se de der. Øh... Kontraerne derovre. Ja, der, var, der var, var, var, var godt gang i den, og stod der og kigge om aftenen ind og tænkte, der skulle vi ind. Og alle sagde bare, nej nej, de skyder ikke om dagen, det er kun om natten, øh, så vi kunne roligt sejle ind. For så egentlig at sejle op til Los Angeles, og så endte med at stå af i San Francisco, og bo i Los Angeles et års tid, som var en fantastisk oplevelse, øh, som jeg egentlig synes, alle skal på et eller andet tidspunkt, så skal de ud og få for lov til at mærke nogle andre kulturer og møde nogle andre mennesker. Det er enormt. Det er en kæmpe dansesrejse. Og det at mærke, hvor, hvor forskellige hvor stor verden er, ikke? og måske også var brinsvis er i sidste, i sidste ende også. Ja. Det er der, der lyder der er som en, en virkelig en oplevelse for livet der. Og, Jamen, og... Det var fantastisk. Og, og det der med at ligge ude på et land midt i det, midt i det hele ingenting, og gå fra at være helt blikstil, til at prøve at forestille jer et skib, der er 180 meter langt, og man kommer ud i en orkan. Og man kan ikke stå på broen, det vil sige deroppe, hvor kaptajnen står, og se foran af skibet for det, der dækket af bølger. Det var også en, en scary oplevelse, så han stod bare og sagde, bare roligt, der sker ingenting. Øh, men en fantastisk oplevelse, og turen igennem Panama-kanalen øh, under jeg alle, det var, det var en oplevelse for livet. Det lyder som en pragtful oplevelse, måske lige det der med, okay, men med, med stadigvæk, bare lige for at lidt på den, man står på det her kæmpe skib, man kan stort set ikke se noget af skibet, det, det ligger under vand, ja. og kaptajnen er helt rolig og siger, bare rolig, ja. der sker ja. ikke noget. Ja. Igen her, at stole på en, som ved noget, som kan noget, som har prøvet det før og delt ud af sin erfaring, det kræver også noget ligesom at sige, okay, jamen han, han, hvis han er rolig, så kan jeg nok også godt være det. Ja. Og der kan man sige igen det her med at stole på nogen, som ved mere end en selv og lade sig rådgive, og lade sig berolige. Det synes jeg også er lidt interessant, meget på bord, hvad vi taler om. Jamen, fuld, fuldstændig enig, øh, og man kan sige, det er jo også det, jeg oplever i dag. Jeg havde et møde i sidste uge, hvor der var en, der øh, rækte ud til mig, og så sagde han, Jamen, prøv at vi kunne godt tænke os, du skulle med i vores setup. Og så siger han, hvad er specielt interessant med dig? Og så siger han, det skal jeg fortælle dig. Du har siddet på begge sidebord. Du har både investeret, og du har været iværksætter. Du forstår rejsen. Du forstår begge sider. Hvad er det, de har behov for? Du kan tale ind til deres indre, jeg. Du forstår, hvad det er for nogle krav, en, en, en investor stiller, når man skal investere. Og det er helt unikt. Dem er der ikke mange af. Og, øh, og jeg glemmer nogle gange at tænke over det. Øh, fordi jeg gør det jo bare. Altså, ligesom så meget her livet, så står man jo bare op, og så gør man det, man nu engang gør. Og, og det kommer du også ud for på et tidspunkt i dit liv, det der med at bare gøre. Hvor mm. det måske næsten... Næsten så tæt på, at du kan komme med rutinen. <laughs> du kan komme helt tæt på. Men er det ikke lige præcis det, mange iværksætter har brug for? De har brug for den der kaptajn med, med, med, med the steady hand, øh, der kan styre dig gennem stormen. Fordi det er jo fint nok at have en kaptajn, hvis, hvis der er blik stille. Mm. Men imellem så har man virkelig også brug for en kaptajn, der kan styre dig gennem stormen. Jo, altså jeg, jeg siger til alle startups, altså jo før jo bedre, få jer en advisor, få jer en mentor, få nogen, som ikke er involveret i dagligdagen men som netop lige præcis kan sætte sig op i helikopteren og se jeres forretning i et andet perspektiv. Og så for at finde en, som, som ved at det godt, som, som I kan stole på. Det er ret vigtigt. Når du nu kommer land i San Francisco, der er du jo ikke, ikke blevet værksætter endnu. Har du gjort dig tanker om det overhovedet, at det er selvstændigt at bygge eget, på derværende tidspunkt? Nej, nej. Det, er, det, er ikke en, det er ikke en tanke, der slår mig der. Øh, man kan sige, jeg var shipping shippingmand, og jeg, jeg, havde, jeg tænkte faktisk ikke over, når jeg kom tilbage, hvad skulle der så ske? Øh, jeg tænkte, jeg finder nok noget. Øh, jeg har tro på, at der er nok nogen, der kunne bruge sådan en, som mig. Så du flyver tilbage fra San Francisco, hvor, efter jeg været der et års tid ja. og oplevet det? Ja, og så, så sidder jeg hjemme. I, jeg har lige fået en lejlighed på Østerbro, og så sidder jeg og, og læser i lokalavisen, og tænker, Nå, nu skal jeg jo finde et nyt job. Og så ser jeg en annonce, i en avis. Det var på derværende tidspunkt noget, der hed morgenflimmer. Der var TV 2 lige startet, og, og der var også noget, der hed Kanal 2. Det var aftenudsandelsen, så var der morgenflimmer med Bubber's badekar fra 6 til 9. Og de søgte nogle folk til deres, øh, hvad kan man sige, reklameafdeling, til at skulle sælge de her reklamer, der skulle vises på TV. Og jeg tænkte, det lyder sjovt. Det må lige være mig. Og øh, jeg ringede til dem, og så øh, snakkede jeg med Fritz, og så siger Fritz til mig, Tak fordi du ringede, men øh, vi har besat alle jobs. Og i øvrigt, så var der ansøgningsfrist for 14 dage siden. Og der går det op for mig, at, øh, at jeg faktisk sidder med en gammel udgave af avisen. Og, øh, og jeg siger lidt kæk til Fritz, så siger jeg, prøv lige at høre en gang. Du har ikke ansat, du har ikke ansat alle, fordi øh, du har ikke talt med mig. Og øh, jeg synes, at det du skal ofre, det er en kop kaffe, og så kigger jeg ud til dig. Og jeg kan godt mærke, at øh, jeg prikker et eller andet til ham, fordi det ender faktisk med, at han siger, at jeg ringer tilbage til dig dagen efter øh, øh, inden 12. Og øh, man skal huske på, at Joan lige at fortalte, hvor gammel jeg er, så dengang var der ikke så meget mobiltelefoni. Så øh, helt kiks ringede jeg til ham kl. 12.01 for min faste telefon. Og han tog den, og så sagde jeg, hej Fritz, øh, jeg har lige været nede med skraldespanden, jeg vidste ikke, om du havde ringet. Og øh, skulle vi ikke bare få den aftale på plads? Så det ender med, at jeg tager ud, og jeg bliver ansat. Og øh, der sidder en afdeling af seks mennesker derude. Og jeg skal jo prøve på at finde ud af, hvordan kan jeg skabe øh, min succes? Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer Trade betaler dine leverandører for dig med det samme. Og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder.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 Og skabe noget, som gør, at de bliver hverdagens helte. Og i den her sammenhæng her, så fandt jeg hurtigt ud af, at når man er marketingchef eller kvinde, så har man måske også ofte børn. Hvordan kan jeg være med til at gøre dem til hverdagens helte derhjemme? Og det gjorde jeg ved at snakke med buber Og at sige til Bubber, hver dag kommer du lige op og skriver fanbrev. Så det jeg gjorde, jeg gjorde det meget praktisk. Jeg, når jeg havde talt eksempelvis med Mark, så havde jeg vist, at jeg er Marks datter, hun hed Lina, så skrev jeg en fikker buber til at skrive kære Lina, stor hilsens fra buber. Og det sendte jeg, og det resulterede i at alle annullerede deres annonceringer på kanal 2 og rykkede dem alt sammen over til til Så på 13 dage havde jeg solgt ene mand det samme som hele salgsafdelingen havde solgt på et år. Og her kommer du ind som shippingmand, du har sejlet verdens have tynde ved reelt intet om reklame. Når Nej. du starter det her job, er lidt fræk og ringer ham op for lige... Ja, men man kan sige, at jeg vidste noget om mennesker. Og, og, det handler, og for mig, der handler det om at få folk til at vokse og blive hverdagens helte. Det er det, jeg senere hen har fundet ud af. Det er det, der driver mig. Er det det, Fritz ser i dig, fordi du er jo... Nej, du, du... Jeg, jeg tror bare, at han ser, at jeg er sådan lidt kæk og lidt smart og har lidt fart på. Øh, alting skulle ske hurtigt dengang. Der havde man jo ikke... Øh, den, den, jeg havde ikke den store tålmodighed. Jeg er blevet meget, meget mere tålmodig med maleren. Med, med heldigvis da. Men man kan sige, at jeg tror meget, at jeg havner et sted, som lige præcis passede til mig på det her tidspunkt. Og så, så arbejder du der? I, ja, så, I reklamebranchen lige pludselig? Ja, så lige pludselig. Så, så solgte jeg jo reklametid. Og, øh, og så sker der det, at øh, det var en del af Metronome Television, øh, som, øh, som, som egentlig ejede det her. Og øh, de fik ikke kontrakten med, med TV2 om at lave morgen-tv, så de nedlagde afdelingen. Og så får jeg et kald for en, øh, en filminstruktør, øh, der hed Kenneth massen, og han siger til mig, prøv at lade, du skal repræsentere mig, og han var lige flået ind fra New York, og øh, man skal tænke på, at dengang så var, var reklamebranchen fuldstændig, altså, når vi snakker reklamefilm, var meget, meget ny, på tv i hvert fald, og det betød jo, at øh, jeg skulle sælge ham som instruktør, og han kostede jo 10 gange mere end alle de danske instruktører, og der, der gik det op for mig, det handlede ikke om at sælge på pris, det handlede om at sælge på kom, øh, kvaliteten af det, man leverer, og jeg repræsenterede Kenneth, og øh, vi fik godt gang i den. Og, øh, og man kan sige, indtil Kenneth han, øh, han fandt ud, at han skulle lave en spilfilm, så var jeg hans øh, forlængede arm og skulle sælge ham ind øh, til reklamefilm. Og så blev du sælge? <laughs> ja, <laughs> så blev jeg sælge, og så, og så, da han ligesom stoppet med det, han sagde, men du kan bare blive siddende her og få din løn. Og det kunne jo nok ikke. I kunne mærke uh, der der kørte. Så der skulle ske noget nyt, og... Øh, og så tænkte jeg, man, hvor ligger fremtiden? Den ligger nok i noget med computer. Og så var Apple lige kommet med deres første computer. Jeg tænkte, det lyder spændende. Og så begyndte jeg at kigge lidt ind i det og sige, hvordan kommer det til at ændre branchen? Og, og det gjorde så, at jeg lige pludselig så sad jeg med et bureau, hvor vi havde folk, som tog ud på reklameborene. Alle de store reklameborene, Bergsø, Bates, Partners, hvad Men Med folk, der sad ved siden af ADR'en, som dengang tegnede i hus. Vi sad så i, på en computer og rentegnede for dem. Ja, jeg snakker om de ikoniske øh, Macs ja. med de farvede kasser, Lige ikke? Lige præcis, ja, ja. Ja. ja. det er faktisk før dem. Det var dem med de grå kasser, som med to drev og sådan noget. Så det var meget avanceret. Og, og man kan sige, at det, det gjorde så, at jeg fik en, en naturlig interesse for, hvad er det, der sker, og internettet var på vej. Og øh, det resulterede i at jeg etablerede et, et digitalt bureau, øh, som hed Preform, og, og, og, og dengang lå ind i Amaliegade. Og, øh, og vi begyndte sådan at arbejde lidt med det der med rentegning og nogle andre ting. Og så i 95, hvis jeg husker rigtigt, så, øh, så lavede vi den første e-commerce site i Danmark for Flame som er et kosmetikfirma. Vi fik simpelthen flyttet dem ud af den der voice response system, som det var, og over en digital verden. Og det gjorde så, lige pludselig så havde vi jo rigtig mange kunder. Vi arbejdede for PFA og for Tryk og Forstedernes Bank og Basisbank og og hvad I de lader ja, det er jo lidt et bang. skift fordi røgflemmen det er ja. som er lidt ældre det, det var jo altså øvrigt, var ja, ikke tænkt på Katalog. sådan her ja præcis så man kan sige jeg er jo kommet fra den der offline verden og bevæget mig ind i den digitale verden og i dag der er der jo ingen virksomhed i dag som ikke er bundet sammen af noget teknologi og, øh... men igen her at du har reklame at du har sipping erfaring du har, du har været ude og sejle rigtig længe fantastiske oplevelser, så har du arbejdet i reklame og nu begynder at være nærmere os lidt men igen, den her digitalisering, som du er med på, ja. på den første spæde bølge, du, du har vel ikke så meget erfaring, Der var der måske ikke så mange, der havde på det tidspunkt. Mm. Men du kaster det ud i det alligevel. Ja, altså, det, altså man kan sige, det var ligesom uh, gamle klasselærer, han siger, bare prøv det. Altså, Kast dig ud i tingene, prøv tingene, det er okay. Mm. Og, øh, og, man, og, og, og også er min mentor i, i shipping, der sagde det samme jo. Og det har jeg, jeg altid har troet på, at det er okay. Og det er også okay at fejle. Og prøv høre, jeg laver masser af fejl hver dag, og jeg har det faktisk fint med at lave de der fejl. Jeg vil selvfølgelig prøve på at minimere så mange som muligt, men jeg er også meget god til at lære min fejl. Og, øhm, og derfor så, øh, nu taler vi jo meget om nulfejlskultur og alt muligt andet, jeg, jeg bliver faktisk rigtig ked af det, når jeg kan se nogen, de tør ikke sige og gøre tingene, og jeg siger til dem, skønt og bare gøre det, hvad er det værste, der kan ske? Øhm, og alt skal jo være perfekt i dag, desværre. Øhm, der har jeg bare glemt det, smidt filteret og bare komme i gang. Blån i fuglen, og så ja. ser vi, hvor langt vi kommer, ja. og så justerer vi. Og, og hvor, længe, hvor længe driver du så uh, præform? Det, der sker, det er, at jeg driver præformen til en gang i 99, og, og sælger det til nogen, der hedder Datagraf i øh, bliver bliver er der i nogle måneder, indtil at, øh, at vi bliver enige om, at jeg skal arbejde et andet sted. Jeg kunne godt mærke, at øh, vi var ikke enige om retningen, og, øhm, og jeg tror også, det er svært, når man har haft et selskab, og man lige pludselig kommer der andre ejere, som heller vil køre til højre, og man vil egentlig hellere ikke selv køre til venstre. Det kan godt, det, bliver, det ser man jo indimellem det der, at man vokser, man bliver stor, og man, så sælger man. Det giver god mening. Men sit eget præg, og nu er der nogle andre, der ejer, det, det, det kan være en svær kombination. Det, ikke? det er en rigtig svær, ja. det er en svær, rigtig svær rejse. Det, man kan sige, det her det var første gang for mig. Øh, men det, der sker, det er, at jeg bliver, jeg bliver headhunted Ønstern Jong og får et job i en, en engelsk startup, der hedder Hyperchannel, som har hentet 500 millioner kroner øh, for at give Moneybank og Goldman Sachs til at bygge en, en digital platform op øh, og bliver ansat som marketingchef i Danmark øh, om mandagen. Og om fredagen er jeg nordisk marketingchef, og om tirsdagen, efter vi har holdt vores første møde i UK, der er jeg så europæisk interaktiv marketingchef. Fordi det, det er sådan en ret stor øh, rolle, jeg lige pludselig får, men de finder ud af, at jeg faktisk er en af de mest kompetente til at løse den opgave. Så på, øh. på 10 dage bliver du frem to gange. Ja, ja, det kan du godt sige. <laughs> øhm, og det ender også med, at jeg arbejder med og har mit eget team øh, i UK, og øh, har også et team i Danmark, og, øh, og er der øh, mandag til torsdag. Og tidsmæssigt, hvor, tidsmids, hvor vil de nu? Her er de henne nu? Her vi lige omkring uh, år 2000-skiftet. Det, det var den gang, ja. hvis du kunne stave til World Wide Web, så stod folk klar til at skrive en tjek. Ja. Fordi det var det helt nye. Ja. Og ligesom mange andre, så blev de jo også hårdt ramt der lige pludselig var der en boble, og hvad skete der osv. Og, og desværre så lykkedes det dem ikke at, og, og, og, og, kan sige, at overleve i den form, de har. De skal alt ned og vil have mig til kun at kunder og tage mig i UK og flytte over med min familie, men det kunne vi ikke blive enige om. Og med det måske også meget heldigt, fordi så havde jeg nok ikke lavet free trailer. Så jeg stopper og går faktisk tilbage igen og begynder at kigge på at lave det, som jeg har prøvet. Men lige indimellem der, der får jeg et konsulentjob i noget, der hedder agency.com. Et dansk virksomhed, der hedder Visionic, der var blevet solgt til nogle amerikanere. Og jeg blev ansat til at bygge en, en salgsafdeling op. Så kommer den 11. september. Og amerikaner, de specielt amerikanske virksomheder, gik meget i panik, så de lukkede alle deres kontorer i Europa. Det gav ingen mening, fordi vi tjente jo penge. Men sådan er det en engang imellem. Og, og da jeg ligesom kunne se, at der var noget på vej, så tog jeg en snak med de dygtigste og mest kompetente medarbejdere, der arbejdede for Visionic, og vi blev simpelthen enige om, at nu laver vi vores eget. Og der starter jeg så et, et nyt bureau, der hedder GrapeNet. Og der går ikke mange dage efter, at vi har startet det, så lukker vi den første aftale med Vækstfonden, og laver deres hjemmeside. Og så begynder det egentlig at gå rigtig stærkt. Vi får både lavet en, laver et, et fantastisk produkt, der hedder pensionsmåler til, til PFA, og lige pludselig så kommer trykker rør på sig, og så kommer mange af de andre kunder også løbende ind af døren. Og det går faktisk rigtig godt, og vi sidder inde i byen, og vi kan mærke, at vi er fat i noget, fordi jeg har altid haft den, Holdning til, når man arbejder digitalt, at det er enormt vigtigt, at du ved noget om det space, du er i. Det vil sige, arbejder du med forsikringsbranchen, så er det vigtigt, at du har mere end én kunde. Fordi du lærer hele tiden af alle dine kunder, og det vil sige, at du kan bedre følge med. Og jeg bruger sådan en analogi, hvor jeg siger, at når kunden løber på løbbåndet, så skal vi løbe formand, og så skal vi vise om vejen. Og fordi Ellers så er vi bare en, der helt hvor hele tiden skal vende sig om og sige, at undskyld, hænger I med? Og hvis vi skal give værdi, så skal vi helst kunne være dem, der kan sige, hey, prøv lige at kigge til højre, prøv lige at kigge til venstre, for der sker noget spændende i det her space. Ja, det er det, man siger, at du kender ikke markedet, hvis du kun har en kunde. Med. Lige præcis. Ja. Og nogen bliver jo lidt forblændet af det her, fordi ja, de har fuldstændig stor kunde, og så ved de alt om den kunde. Nej, ja, men det gør de ikke. Nej. Altså, Det handler om at tale med så mange mennesker som overhovedet muligt, som bevæger sig ind i det segment, du, ja. du nu arbejder i. Så der får du bygget en ny succes op der. Så nu er du iværksætter og selvstændig igen. jo. Ja, og det, og det går faktisk rigtig, rigtig godt. Um... Og så kan man sige, at øh, der er måske noget med til historien her, jeg lige skal fortælle. Fordi undervejs på hele den her rejse, øh, specielt i Preform, der møder jeg en god ven, der hedder Axel Blomgren. Og, øh, og han var leverandør dengang til Preformen. Og vi skaber sådan et, et bånd. Vi, vi hygger os rigtig godt sammen, og vi, vi laver mange sjove ting sammen. Og vi blev sådan enige om, at vi skulle prøve at lave et eller andet. På et eller andet tidspunkt skulle vi prøve at lave noget sammen. Og øh, grund til, at jeg lige fortæller det, det er fordi, at det, det kommer jeg frem til nu. Fordi det, der sker, det er, midt imens jeg har det her bureau, så sker der det, at Aksels kone, hun, øh, hun skal holde fødselsdags middag. Og øh, jeg tror, vi alle sammen kender den der, øh, når man inviterer folk, så er der altid en eller anden, der kommer alt, alt for tidligt, mens man står der og stryger skjorten. Og det var Jakob Jakob Hjelme, øh, som er apoteker, og det er jo super fedt at være der til tiden. Ikke? Alt for meget før tiden. Men lige præcis den her dag, der kom Jakob væk til tiden. Og han kom faktisk rimelig meget for sent. Så da han kom, så fik han et glas rødvin. Og så ytrede han uh, sin frustration over, at han havde været på loppemarkedet. Og havde lånt en trailer. Og det havde kostet ham 1000 kroner fra lørdag til søndag. Og det synes jeg var fuldstændig vanvittigt. Og Axel siger så, prøv at høre gang, gang. Det må man kunne gøre noget ved, hvis man kan pakke en taxa ind i en reklame. Kan man så ikke gøre det med en trailer? Og det er faktisk der, idéens opstår med, at jamen, kan vi gøre noget med de der trailer? Og da Axel han og jeg, vi taler sammen mandag, så, så sker der faktisk det, at, at vi tænker, at det her er idéen, vi skal lave sammen. Og nu er det sådan en gang imellem, så kan man få en idé, og, og man tænker, ja, okay, det er måske en meget god idé. Men hvis den er der næste dag, når du vågner, og næste dag igen, så er der nok noget om den. Og det var den her idé med at låne gratis trailer ud. Og det jeg gør, fordi jeg har jo beroet her, øh, så jeg ringer til nogle af de mennesker, jeg kender i mediebranchen og siger, hvordan hænger det her sammen? Øh, vil folk købe reklame? Øh, når man køber noget på en taxa, hvad er det så? For at finde ud af, er der overhovedet en bæredygtig idé? Og jeg finder hurtigt ud af, at hvis det her det skulle hænge sammen, så skulle, vi, så skulle vi arbejde med en fast folie og ikke skifte budskaber. Vi skulle prøve at finde en distribueret form, sådan så at vi ikke stod for udlejningen, men at vi fandt nogle partnerskaber. Og øh, på det en tidspunkt, der kan de fleste nok huske Biva med hende, at der stod og sagde, vi ses i Biva. Og hun, vi tænkte, Biva, billige møbler, trailer, det hænger sammen. Så vi ringede til hende, og hun sagde pænt, øh, nej tak. Øh, det kunne hun ikke se, der var nogen grund til, fordi de havde en kørselsafdeling. Øh, og så ringede vi til IKEA. Og så siger Richard Jøtbrink, som øh, deres daværende marketingchef, er det bra for IKEA's kunder, der er det bra for Ikea Ja, og det var bare sådan et, jeg sagde, undskyld, hvad var det, han sagde? Er det godt for Ikeas kunder, så er det godt for Ikea. Og den har jeg simpelthen taget til mig, fordi hvis det er godt for dine kunder, så er det også godt for dig som virksomhed. Den er jo også genial, og så ja. enkelt, ja. og så rigtig, ikke? Jo. Og, og det, der skete, det var, at, øh, at Axel og jeg, vi købte en trailer, jeg sagde til ham, det er vigtigt, at vi kører en trailer, og viser, at vi er seriøse. Vi pakker en trailer ind og viser, hvordan skal den se ud. Så, så I har fået idéen, I undfører idéen, I har taget, hvad det er der siger nej, så er det, og, og nu køber vi en trailer. Så køber vi en trailer, og så siger vi, jeg siger til Axel, nu skal vi ud og præsentere vores idé, vi bliver nødt til at vise, at vi er seriøse. Okay. Øhm, og jeg kom jo fra reklamebranchen, så jeg tænkte, nu skal jeg lave det helt store slideshow, med masser af slides, og jeg kan huske, at jeg lavede 30, 40, 50 slides, alt, alt for mange. Og da vi når til slide 5 eller 6, så siger kundeservicechefen, chefen prøv lige her dreng, det her det er fantastisk, hvornår kan I starte? Og det her det er altså i september måned 2003, eller undskyld, december måned 2003. Og jeg siger, hmm, vi skal lige bygge en platform til at håndtere det. Og så siger han, Jamen, ved du hvad, så er det bare næste regnskabsår, først i september 2004, og det bliver vi så enige om. Og da vi så skulle ud og lave en, en kontrakt på det her, så, øh, så kommer jeg ud, og så møder marketingchefen op, og så siger han, prøv lige høre, äh, grabber, han må jo svensk, jeg skal ikke have hakket kalv- og flæsk på siden af trailerne, jeg, der skal stå Ikea, så hvad skal det koste? Nu har jeg jo arbejdet i salg. Så jeg ved noget om vigtigheden af, at, at man skal slå til, når muligheden er der. Så det jeg gør, det er, at jeg siger til ham, vil du have mig undskyldt fem minutter? Kan du gå ud af rummet? Det er sådan meget usædvanligt, at man smider kunden ud af rummet. Og så satte Axel og jeg os ned, og så blev vi enige om, at vi regnede lidt på det og sagde, hvad skulle det koste? Så kaldte vi dem ind, og så gav vi dem en pris, og så sagde han lavede en et handshake og sagde, det er en aftale. Og øh, så sagde han lidt sjovt bagefter, prøv at høre, jeg vil godt have betalt mere. Og så siger jeg, jamen, det er fint, men vi er meget glade for den aftale, vi har lavet. Og så sagde jeg til ham, undskyld mig, Lunde printer. Og så printede jeg kontrakten ud, og så skrev vi under. Øhm, og det var min læring, der gjorde, at når man er der, så skal man halde og så skal man sørge for at lukke aftalen. Så der gør faktisk to ting, som mange desværre ikke rigtig gør. Det er, når man spørger om pris et, det ved vi allesammen godt, det er købsjournal to for at lukke aftalen, og så printer du lige aftalen ud, inden vi går. Der er jo ingen grund til to øjeblikere processer, vel? Nej. Altså, jeg, det, når vi nu snakker om salg, jeg vil sige, at jeg ser rigtig mange, som går ud og præsentere deres tanker og deres idéer, men når de kommer, så kender de godt prisen. Og, øh, og jeg undrer mig tit over, hvorfor skal de hjem og lave et tilbud? Hvorfor kan man ikke bare sige, prisen er, kig kunden i øjnene, find ud af, blinker han, hvor er han henne, spørger ham, hvordan matcher det dig, har du budget til det, og hvis han ikke har, så find ud af, hvor skal I klippe øh, helt og klippen to, for at få tingene til at være, og så sige, vi har en aftale, jeg går hjem og sender en ordrebekræftelse, og ikke et tilbud. Yeah. Og det er jo det, der selvfølgelig nogle gange kan tilbyde en masse kompleks, at du har brug for information, men du skal jo have den første, det første handshake der. Så kan ja. de sige, så kan man gå ned i detaljen bagefter. Ja. Men mange går jo allerede ind, og så begynder de at, at stille kunden alle mulige spørgsmål bagefter, når de forlader lo lokalet. Mm -hmm. Og så kan kunden jo nogle gange ombestemme sig. Ikke? Ja. Så siger nej, det, det går nok besværligt det her, så ser vi nej ja, alligevel. Ikke? Ja. Men det gør du jo så ikke her. Og nu er her lige pludselig jeres, lige pludselig jeres kunde, jo. Ja, og vi, st vi starter jo... Øh... Jeg, jeg kan huske, at, Axel og jeg, at, vi, at vi bliver ringet op af børsen, der har hørt om, at vi starter. Så vi får sådan en dobbeltside i børsen øh, samme dag, som vi starter ude i IKEA. Og, øh, og det er sjovt at kigge tilbage på, øh, hvordan vi så ud dengang. Og når man kigger nu og siger, okay, der er sket noget. Men altså, man, vi kommer i gang, og... Øh, og en af de ting, som jeg altid har lært, altså, øh, nu var jeg jo den eneste, der var reelt ansat i free trailer. Så jeg er jo den, som egentlig er chief cooking så, øh, så jeg lavede du hele. Øh, og med hjælp af Axel, når han havde fri for sit arbejde, så reparerede vi jo trailere, eller kørt på trailerfabrikken og satte folie på, eller hvad der nu skulle. Ja, for nu skal vi jo begynde at indkøbe alle de her trailers, og lige foliere præcis. dem, og lavere mm. dem, og servicere dem, og reparere dem. Ja. Og det er dig og Axel, og han er fri. Ja, lige præcis. Men man bare, alt respekt for hedden gangen i Biva. Hmm. Æ, men, men er det jo ikke heldig uheld, at Biva siger nej? Og men altså, gange nogle gange så plejer jeg at sige, at uh, man skal huske, at hvis man forfølger heldet, så kommer det også. Og for os, der var det jo et held, at vi overhovedet kom igennem til IKEA. Altså, man kan sige, at de fleste store koncerner i dag, der kommer du ikke igennem. Du får ikke lov til at ringe til nogen inde i organisationen. Så med mindre, du kender nogen, så, uh, så er det meget svært at, at lægge døren op. Men et eller andet gjorde du ikke. I kom i hvert fald til møde med ham. Ja lige præcis. Så nu, oh nej, nu så, så nu, er så i gang og det, det er jo dig der er, du, du er den eneste reelle ansatte. Uh, han kommer når han er fri mm -hmm. og I har uh, en stigende for en vognpark af trailers. men ja. vi startede med 35, hvilket ikke var særlig meget jo. Uh, og det var i uh, Odense og, og, og i Tostrup og i Aalborg. Nej, undskyld i Aarhus ja. at vi havde trailer. Men, men det er jo dig, der skal, du skal sælge, du skal servicere, du skal levere, du skal smøre i una, du skal have ja. reserve det hjem. Altså, du er shippingmand og reklamemand, du, du er jo ikke bilmekaniker. Nej, men... Øh, så når vi havde et problem, så ringede vi til torella og så sagde han, har du en hammer? Så sagde vi ja det, har vi. Så tager du den, så banker du på indersiden af skærmen, så løsner brisen. Så. så i starten, der var det jo sådan det, vi gjorde, indtil vi fandt ud af, at det var ikke særlig holdbart. Øhm, men man, man kan sige, at... Øh, det var utrolig lærerigt, altså fordi du er helt tæt på kunden. Altså, jeg gjorde jo også det, at jeg sagde til Ikea, efter vi havde lavet aftalen, og vi har stillet traileren så sagde jeg, at jeg kommer ud og står og udleverer trailer lørdag og søndag ude i Ikea. Og de kiggede på mig og sagde, at det er jo vores opgave. Så sagde jeg, at ja, det er det, men jeg vil godt være tæt på kunderne. Jeg vil godt vide, hvordan fungerer servicen Er folk glæde? Er der noget, vi ikke har tænkt over der? Noget, vi skal forbedre i vores processer? Jeg synes, at vi kan dygtiggøre os. Ja, de undrer sig lidt over, at du selv kommer ud og står der og udleverer, men det er jo simpelthen for at komme tæt nok på kunden. Og, ja. Og der er også, at du, du, du fortæller noget interessant på et tidspunkt, fordi hvis der opstår et problem, så skyndte du dig at løse det, fordi det, ja. det, er jo, det er jo en i god kundeservice, hvis man tænker, at der er et problem, det løser jeg med det samme, men så kommer Ikea jo faktisk lidt efter dig. Ja, ja, ja, fordi at, at, at jeg tænker jo, når kunderne ringer ind, så handler det om at løse deres problemer. Øhm. Og da jeg så havde det første øh, kan man sige, møde, efter vi havde været i gang, og jeg fortæller os, jamen, øh, skal du bare lige vide, at vi, der har været kunder, der ikke har været helt så glade, og vi har løst problemet. Men så fik jeg en regulær skæld ud, øh, sådan en voksen skæld ud, og så sagde han til mig, prøv lige en gang, jeg er super glad for, at du har løst det. Men vi skal vide det med det samme, for ellers kan vi ikke gøre noget ved det. Så bliver vi bare ved med at lave de samme fejl igen og igen. Vi skal vide det så hurtigt som muligt. Og den læring har jeg taget med mig, så det var jo naturligt for mig, at vi ligesom begyndte at få de andre keder med, at vi meget hurtigt interagerede, var der noget, tog fat i og sagde, det her er sket, I skal håndtere det på den her måde. Og det er jo også et råd, jeg ved, du giver videre til mange af de mennesker, som du hjælper at investere i, øh, ja. er mentorer for i dag, det er det der, jamen jeg, et, begå nu de fejl, fejlfaster, mm. og så selvfølgelig skal vi løse dem, mm. men hvorfor? opstår problemet. Og der er jo rigtig mange, der springer over det. De skynder sig at løse så fik det løst. Mm. Men så opstår det jo sjovt nok igen, fordi vi ikke identificeret, hvorfor. Altså, vi bliver firefighters, vi lærer ikke at undgå ildbrændene, vel? Nej, og, det, og jeg har det sådan, at det er enormt vigtigt at lære sin fejl. Og, og lære det input, der kommer, og virkelig dygtiggøre sig selv. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg blev interviewet i børsen, og så siger jeg, at vi, vi udfordrer status quo. Fordi det, vi var gode til i dag, det kan vi højst sandsynligt blive bedre til i morgen. Og det, og det er en tyrkertro, det tror jeg på. Jeg tror, at hvis man holder op med at dygtiggøre sig selv, så, så sønder man hen. Så det samme som at sige, jeg har lært alt. Og, og jeg tror på, at man kan lære hele livet. Det, og det, det sidste, ikke det første. Men, men tilbage, I, får, I lander i som kunde, I får en dobbeltside i børsen, de synes, det er interessant det her. Mm -hmm. Og så tager det fart, tænker jeg. Ja, altså vi, vi er så heldige, når vi snakker om held. Vi er så heldige, så vi faktisk kommer i, på det var en tidspunkt, var der et program, der hedder Rabatten på, oh ja. på, øh, på DRTV. Og, øh, og der får vi fem minutters interview, hvor øh, jeg er ude at rejse, så Axel han bliver sendt til Aarhus, og han står på live tv og siger, nu kan du også låne en rigtig gratis trailer. <laughs> og, øh, og jeg kan huske, da den blev vist, øh, I skal tænke på, at... Øh, at, at du skal tænke på, at, at det her, det var på et tidspunkt jo, hvor, hvor IT stadigvæk var sådan lidt, og hvad virkede, og hvad virkede ikke og sådan noget. Så jeg fik en kopi af alle mails, når folk kørte en ordre igennem, for jeg ville godt se, om orderen var rigtig kalkuleret, og nu også tingene virkede. Og jeg kan bare huske den aften, hvor vi var på tv, og, og det, den siger bare ding, ding, ding, ding, og det vælter bare ind med ordre. Og så ringer jeg til Axel, og så siger jeg, jeg tror, vi har gjort noget, der er rigtigt og det må man jo sige, når vi nu kigger tilbage i dag, her 18 år senere, der er ingen tvivl om, at vi har, vi har gjort noget, der var rigtigt. Vi lavede noget, som altså, vi kalder det deleøkonomi, for det var det jo reelt set. Vi sagde jo til folk, lad være med at købe en trailer. Lån vores i stedet for. Og det var jo måske en af de første, hvis ikke den første, der egentlig begyndte at sætte spot af, af fokus på deleøkonomi lige pludselig. Ja. Altså, at, at dele de her ting, man ikke brugte så meget, det, det tænkte man måske ikke nødvendigvis så meget på, at det Igen, I var på den første spæde bølge det. Ja. Altså, jeg vil sige, at øhm, når vi kigger bagud, så kan vi jo kalde det noget. Vi kan kalde det deløkonomi. Men dengang så vidste jo vi ikke, hvad det var. Altså, vi sagde jo bare, jamen øh, lad være med at købe den eller lån vores. Og så lige pludselig så var deløkonomi bare et tema jo. Som, og som i øvrigt også er super godt for miljøet, når vi nu har den øh, sidde af sagen, hvorfor skal vi alle sammen ligge og producere, når vi i stedet for kan låne hinanden. Det gælder ikke kun trailer, det handler også om, når man sælger tøj i dag. Altså, når jeg ikke længere har lyst til at gå min jakke, så sælg den i en genbrugsbutik, så er der nogle andre, der kan få lov til det, så vi ikke producerer, så vi holder fast i de råvarer. Men også hele tankegangen, altså det der med IKEA og mange andre, fordi IKEA er jo langt fra den eneste kunde, I har i dag, mm. og I er jo heller kun i Danmark længere, vel? Nej. Øh, men det her med at få en kunde til at sige, du skal betale noget mere, for at dine kunder kan køre deres varer hjem, ja. sådan kok ned. Mm -hmm. Og så IKEA sige, det er da en fremragende idé. Det er jo en ekstra omkostning. De flytter jo ikke noget fra den ene post til den anden. Det var en omkostning, de slet ikke havde før. Men tilbage til det, han sagde, at hvis det er godt for deres kunder, så er det godt for os. Ja, og man, man kan jo sige, at hvis jeg lige skulle lave sådan en, en, en, kan man sige, en krøl på den historie, så, øh, så fordi Ikea monitorerer alt. Altså, jeg følte lidt, de stod med et, et, et stop stopur, hver gang der blev udleveret nøgler kabel, og de skulle printe noget og sådan noget. Fordi på et tidspunkt kommer de til os, og så siger de, kan I ikke arbejde lidt med at lave noget selvbetjening? Uh, og, og så satte vi en skærm op, og så kunne kunderne betjene sig selv, så de ikke skulle bruge ressourcer på det. Og det var der, det gik op for mig, at Ikea har faktisk fat i noget. De har fat i det der med hele tiden optimere, kig på dine processer, så for at gøre tingene rigtigt, og gør det igen, og gør det igen, og gør det igen. Uh, og nu talte jeg om før det der med, at jeg stod ude for at møde kunderne, så da vi voksede, uh, vi ansatte blandt andet en, en meget, meget sød pige, som stadigvæk er i Free Trailer, som hedder Mette, Øh, og som på der tidspunkt sad i Odense. Vi sad jo i København og det vil sige, det var ikke unaturligt for mig jeg var egentlig ligeglad med hvor folk sad og dag snakker man om distribueret arbejde og folk kan sidde hvor de nu har lyst til så for mig der var det helt naturligt, at vi gjorde det men det jeg gjorde da vi voksede, det var at jeg tænkte at jeg skal huske at være tæt på kunderne så jeg gjorde ofte det, jeg lukkede mig på kundeservice øh, og tog telefonerne og hørte hvad de sagde det er jo det råd, jeg, giver, jeg synes, jeg vil give til alle, som driver en forretning. Husk at lytte til dine kunder, og husk at mærke det selv. mærke det på egen krop. Sæt dig ned i customer service. Tal med kunderne. Find ud af, hvad er det reelle problem? Fordi man kan sige, at på, netop fordi jeg gjorde det, så oplevede jeg jo, at kunderne ringede ind og sagde, hej, jeg vil bare lige sige, at jeg har afleveret traileren, og nøglen og kabel ligger bag i." Og så spurgte jeg for, hvorfor de ikke havde afleveret den. Inde i butikken, så sagde de, jamen den har ikke ikke åben endnu, og jeg skal jo på arbejde. Øhm, og det fik mig til at tænke, at tænkte, hm, hvorfor er det lige, at vi skal tilpasse vores åbningstider til, når butikkerne er åben. Hvorfor tilpasser vi ikke vores kunder? Det vil sige, at jeg ændrede fokus der at sagde, at hvis nu vi er der for kunderne, så er butikkerne højst sandsynligt også glade for servicen. Og det gjorde, at jeg gik i gang med at kigge på, hvordan vi kunne vi udvikle udvikle noget selvbetjent som, som Ligesom kunne få kunderne til at gøre det hele selv. Og øh, får så ideen til en elektronisk lås. Og, øh der er du den helt på forkant igen med at bruge telefonen. Ja. Bruge internettet. Ja. ja. Når vi lytter til episoden i dag, så tænker jeg, hvorfor taler lidt sådan om det? Men der var vi jo stadig i den spæde start i forhold til at bruge... Apps og telefoner og nettet på den måde altså Jeg vil sige, apps var jo ligesom kommet okay, frem, og, og, og Apple, og jeg fik rigtig mange, der ringede til mig og sagde, hvorfor har Free Trailer ingen app? Så siger jeg, men hvor i er værdiskabelsen? Jeg skal jo bare booke noget. Hvorfor skal jeg downloade en app, hvis jeg kan lave det, så det er tilpasset og virker på en hjemmeside? Så det var først det, vi sagde, nu kommer værdiskabelsen, elektronisk lås, appen kommunikerer med låsen, du kan gøre det hele selv. Det var der, vi gik i gang. Og der var det helt naturligt for mig jo at ringe til IKEA og sige, vi har den her idé, vi har tænkt os at gøre, vi vil være med på rejsen. Og det sagde jeg ja til. Og så startede vi med at rulle ud øh, i øh, 2016. Og i dag, der kan du sige, at den elektroniske lås er jo bærende for alt, hvad vi gør i hele vores forretning. Ja. Og mange andre er blevet inspireret også af det samme jo, for det giver også en frihed og en fleksibilitet, og så igen en forbedret kundeservice. Ikke? Ja. Altså at kunderne kan komme og hente og afleverende, når det passer dem. Ja. Øh, Igen tilbage til det samme, som du siger der. Sæt dig et sted og så Ikea, som du siger, du er i mm -hmm. Ikea, hvad, hvad der er godt for Ikeas kunder, det er nok også godt for Ikea. Og det er jo bare sådan et godt mantra at have med sig. Men, men det begynder at gå godt for free trailer. Men på et tidspunkt, så, det går godt, men det lyder som om, at det hele bare at kørt i olie. Ej, det har det, altså jeg vil sige, vi har, ligesom jeg oplever, rigtig mange startups også har, så vi jo også haft vores krise undervejs, fordi øh, mm. vi har også stået meget tæt op til den første, og ikke at kunne betale vores lønninger. Og, øh, og vi lykkes med det. Vi er altid lykkes med at forløse problemet. Og i dag, der, der kan jeg jo se, at den læring, den gør jo, at man skal bare blive ved med at tro på det. Man skal nok lykkes og komme i mål. Øh, og man kan sige, at øh, vi har jo også formået at, og, og, at bygge øh, og skabe en, en forretning, som... Øh, undervejs jo også fået noget modstand. Altså, der, der er ingen tvivl om at i starten, der var der rigtig mange kunder, som ikke var superglade for vores app, øh, fordi den, vi havde problemer med låsen. Men som jeg sagde til Ikea, det er ligesom, når Microsoft kommer med et nyt produkt, så prøv at lægge mærke til det, så kommer der meget hurtigt en opdatering, og en opdatering, og en opdatering. Og det første år, der lavede vi 87 opdateringer i appen. Øh, og noget, som er helt, er bare sådan for at tænkt eksempel her, som vi overhovedet ikke har tænkt på, Dengang, der var det helt normalt, at man tog sin smartphone, og så slidede man med fingeren. Altså, man kørte fingeren over skærmen, og så åbnede man. Og det vil sige, at en del af vores proces, når vi lavede vores, øh, vores brugerflade, det var, at man slidede, når man skulle åbne traileren. Men det virker jo ikke, når det regner. Mm. Øh, og det havde vi jo ikke tænkt over, fordi man står ude i et, et miljø. Hvor, hvor... Og det er sådan en af de der små ting, hvor jeg siger, at man kan ikke vide det hele, men ka kaster bare ud i det og gør noget ved det og så tro på det, og så bare have fokus på at løse problemerne, når de kommer undervejs. Du har flere gange i løbet af liv frem til det her tidspunkt jo brugt mentorer, der har været folk inden over, som har givet dig gode råd, som har hjulpet dig, som har forankret din egen tro i dig mm -hmm. selv. Nu kører Free Trailer mm -hmm. rimelig godt. Ja, I har haft jeres problemer. I har stået den første. Men på et tidspunkt, så er der måske gået et stykke tid, hvor du ikke lige har haft en mentor inden over her. Ja, altså man kan sige, at... Øh... Jeg tror, vi havde været i gang i 6-7 år, og jeg kunne mærke, at jeg syntes, der var lidt ensomt. Øh, nu skal jeg jo lige sige, at Axel havde jo et andet job ved siden af, så Axel var jo kun med øh, på sidelinjen øh, i den her, den her rejse. Og det, men jeg kunne bare mærke, at jeg manglede simpelthen en eller anden, der kunne lige give mig energien tilbage. Selvom jeg har meget energi, så kan man godt engang have nogle dage, hvor man tænker, at det her det fungerer ikke. Og, øh, og jeg talte med Lars Seier og, øh, og sagde, Hvordan har du det med at øh, give en frokost? Og han sagde, Alan, du kigger bare ud. Og, øh, og jeg tænkte, nu kommer jeg ud, og så kan jeg sige til ham, jeg synes, at det hele det ser lidt sort ud, og, og øh, hvad skal jeg gøre? Og jeg kan huske, at jeg fik sådan en men mental opsang, hvor han sagde, prøv at høre, livet er hårdt, vent dig til det. Men det, du har gang i, det er rigtig godt. Du skal bare blive ved, blive ved med at kæmpe. Du har måske lidt ondt i benene, fordi nu er du begyndt at løbe, og du har løbet langt, men du ved ikke, hvor langt du skal løbe. Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Så på den måde, så var, kan man sige, at han gav mig det der øh, mentale skub, der sådan ligesom fik mig til at sige, at okay. altså, hvis han ser det. Jeg kunne jo ikke selv se det. Jeg stod jo midt i skoven, og han så det udefra. Jo. Og der gik det op for mig, hvilken øh, fantastisk øh, kraft og energi, som, øh, som man kan få af at have en mentor, som spiller med ind. Og det er jo det, mange der gør, og rigtig mange desværre ikke gør. Altså, de kører måske lidt for langt på liderne, men det, han jo gjorde for dig, det var, at han overhovedet jo særlig, han gav dig en skideball. Mm. Og så siger du han tage også... tager i tør øjnene, du, ja. og op på hesten og kører videre. Så er det sagt, ikke? Mm. <laughs> der er ikke så mange strokes, der er det med, at du har tør øjnene op på hesten. Men han ser jo også det her, du har gang af noget, der er godt. Mm. Og han, you know, giver dig jo fornyet selvtillid for ja. det der, når man, man, man kun kigger ned, så ser der kun foretaget en gang imellem, så er det rart, der er en, der lige løfter hovedet. Og det var det, han ville gjort ved dig. Ja. Og nogle andre gode råd. Ja, ja, ja. ja, ja, men, ja men lige præcis. Og det igen, så er du tilbage der med at have en, der lige kan give dig skubben, lige kan ja. få dig til at se det et andet lys. Jo. Altså, jeg vil sige, det var der, det, det gik op for mig, at en mentor kan spille en ret stor rolle. Um, og så kan man sige, hvordan bevæger jeg mig selv ind i den her mentorrolle? Um, det er jo sådan, set så efterhånden så vi blev vi ældre og ældre, og forretningen kørte. Vi var i Danmark, vi var i Sverige, vi var i Norge, vi var i Tyskland. Vi begyndte sådan at os i de forskellige markeder. Og jeg sad jo stadig øh, for bord og var direktør og, og drev forretningen. Um, og vi blev sådan mere og mere synlige på landkortet. Og, det, og derfor så fik jeg jo nogle henvendelser fra, fra startups, øh, som en gang imellem kom forbi og sagde, må vi tage en kop kaffe? Og det kunne jeg bare mærke, det gav mig god energi. Jeg kunne godt lide at, at give nogle af mine råd og nogle af mine erfaringer med til andre. Øhm. Og øh, bliver faktisk spurgt om på et tidspunkt, om jeg vil træde ind i Dansk Iverksætterforening øh, i deres bestyrelse, for at være med til at sige, hvad kan vi gøre for iværksætteri i Danmark. Og sidder der sammen med en fyr, som hedder Martin Bjergård og som øh, var stifter af Rainmaking, som jeg tror rigtig mange øh, kender. Øhm. Og, og vi taler sammen. Og, og Martin siger til mig på et tidspunkt, prøv at høre du skal være mentor. Hvorfor bliver du ikke mentor hos os? Vi kører et nyt forløb, noget der hedder Bildtek. som er et samarbejde med, hvad hedder det, arkitekt, Danmarks Design Center, tror jeg nok det var, og så var det Blogshop. Og, og vi har brug for nogle mentorer, som kan komme med deres erfaring og hjælpe de her startups på vej. Og jeg takker ja, og, og jeg deltager i den her proces. Og jeg møder rigtig mange mentorer, øh, og jeg møder også nogen, hvor jeg sådan tænker, de skulle måske nok ikke være mentorer, men de synes, det lyder spændende, men jeg synes ikke, de forstår rollen. Fordi jeg har det sådan, at være mentor, det handler ikke så meget om, at du selv synes, om du kan lide rød eller blå. Det handler om, at din evne til at sætte sig ind i andre folks situation, og forholde sig til deres forretning, og lade være med at være biased, ved at have en forudfattet holdning omkring om Det der, det går slet ikke. Prøv at se verden fra et andet perspektiv, og se det gerne fra iværksætteren. Øh, og så sige, hvordan kan vi forholde os til det. Og, øh, og jeg var med i det proces, og jeg var mentor for nogle af de der startups. Øh, og en af dem øh, bliver så sådan lidt ekstra forelsket i, nogen der hedder Spio. Øh, nogle unge gutter, der har lavet et IoT-produkt, sådan et, et hardware-produkt til at monitorere, øh, hvad kan man sige, øh, hvordan har dine træer det? Og buske og græsplæner, og... Øh, og da forløbet stopper, så spørger de mig, om jeg har lyst til at fortsætte. Og det siger jeg ja, tak til, for jeg, jeg kunne godt lide dem. Jeg synes, at de var nogle flinke gutter. Øh, og de havde også været igennem en, en meget hård proces øh, med at være tre founder og lige pludselig kun at være to. Og det lærte jeg også noget af. Altså, hvordan skal man håndtere sådan en situation, og hvorfor er det nødvendigt en gang imellem at lige at sige tak for den her gang. Øh, og jeg er med på deres rejse, og de kommer og spørger, om jeg har lyst til at investere. Og jeg siger, det vil jeg godt. Og det er min første reelle investering, og det var, sådan, øh, det var spændende. Det var nyt for mig. Jeg vidste ikke rigtig lige, hvordan det her det, det fungerede. Øh, og meget lærerigt for mig. Og øh, jeg ender faktisk med at tage med dem til USA. Øh, fordi de skal over og snakke med Apple, og de skal over og snakke med nogle leverandører derovre. Og vil godt have mig med, for som de siger, vi er jo bare to unge gutter. Måske det er det meget godt at have en, der er lidt gråhåret, og som måske kan indgyde en form for respekt, når vi sidder omkring bordet. Så jeg er med i Apple Union Square, hvor vi sidder i deres boardroom, og forhandler med Apple omkring en aftale, for den på plads. Jeg er også med, da vi sidder med verdens største indendørs plantevirksomhed, Ambius, og er med til at lave den kontrakt. Og som jeg siger til dem, I skal huske på, drenge, jeg ejer ikke forretning, det er jer, der gør det. Men jeg gør alt, hvad jeg kan, for at lave en god forretning for jer. Vi kan altid smide mod i rummet, hvis I synes, at jeg er for grov, eller jeg presser dem for meget. Men vi gik derfra, og vi fik en hel masse ting igennem. Og det går jo fantastisk for dem i dag. De, er i, de har udviklingen i Aarhus, og de har produktion i Kina, hvor den ene der sidder, og, og de har hvad hedder det salg, salgsteamet der sidder i USA. Og det har været en fantastisk at være med på den rejse. Og det, du fortæller her, det er, at du starter og bliver så bedt om at træde ind i en Du siger, ja, du er mentor i et pænt stykke tid, og så beder de dig om at investere. Ja. Og det er jo også det, du siger, det er en inventor. En behøver ikke være en investor, en investor behøver bestemt ikke at være en mentor. Nej. Nogle gange smelter de to ting sammen, andre gange, så skal de holdes hver for sig. Ja. Og det vil måske også, det man en gang imellem, under at træde for mange år kan se gå galt nogle gange, det er, en, en dygtig investor også gerne vil være mentor, men måske ikke helt forstår mentorrollen mm. Altså, jeg vil sige, når jeg taler med startups i dag, som er ude at rejse penge, øhm, så plejer jeg at sige, at I skal huske, at penge er ikke bare penge. Der følger også en person med på den anden side af bordet. Og øh, det her, det handler om et samarbejde. Og øh, I skal også føle, at I skal have det godt med den person, der kommer med pengene. Og det bedste råd, jeg kan give, det er at simpelthen sætte jer på toget, køre for København til Aalborg. Og hvis I når til Høje Tostrup, og I er ikke mere at tale om, så prøv at forestille hvordan det er om et år, eller om to, eller om tre. Så kan det blive en rigtig, rigtig meget lang rejse. Så sørg for, at der er et match mellem den, der investerer, og jer selv og jeres egne værdier. Det er jo god en løvelse, end du siger der. Det er jo mm. klart, hvis man allerede løber tør som menneske i høj <laughs> hvad, hvad kan vi så? Ikke? Og, og det er jo også det, man skal huske nogle gange. Nogle investerer i, jo i produkt og firma, men ikke i mennesker, men, men det hænger vel et eller andet sted næsten uløseligt sammen. Og det skal man som investor vel også huske en gang, men Du investerer ikke bare i produkt og firma, du investerer også i de mennesker, der står bag. Jamen, alle taler jo om, at det er teamet, der skal få tingene til at ske, men jeg ser desværre, at ofte så, så, så siger de det, men de gør ikke noget ved det. Altså, jeg begyndte for tre år siden at, at arbejde med at teste startups. Jeg brugte et værktøj, der hedder Talent Unlimited, som er et, måske mere kendt som TT38. For ligesom at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, vi har med at gøre, og hvordan at, hvad er det, der driver dem? Altså, og det er et fantastisk værktøj, fordi at vi har alle sammen nogle talenter, og nogle gange spiller vi dem. Og vi aner faktisk ikke, at vi spiller dem, men vi, kan bare, vi bliver glade i låget og synes, det har været en fantastisk dag. Og dagen efter, så sidder man og tænker, kan jeg vide, hvad der er sket? For nu er nu jeg svært ved at slippe mig igennem dagen. Og det, som den her test kan, det er, den, den kan få dig til at fokusere på, hvor dine toptalenter er. Og det er der, du ligesom adskiller dig fra resten af dem, du beskæftiger dig med. Så sørg for at arbejde med dine toptalenter og få nogle andre til at tage dig af dine non-talenter. Og det her med at sige, at vi har brug for x, og så sige, hvor mange fylder vi ud selv? Hvem mangler vi, og hvor ja. kan vi få dem fra? I stedet for at prøve at dække det ind selv, den løber jeg selv op ad banen. Og det er jo det, man ser det går galt nogle gange. Ikke? Jo, men, men det handler også om, at jeg, jeg, jeg kalder det, at øh, nogle mennesker er også udstyret med det, der hedder et øh, professionelt hørevandstalent. Og, øh, og det er talent, der gør, og det tror jeg, at alle har oplevet, hvor man sidder i en gruppe af mennesker sammen og aftaler nogle ting, og nogle ting skal ske. Og når man så mødes næste gang, så er der nogle af tingene, som man ikke er sket, og man sidder og tænker, at det er det, vi har aftalt. Og det er simpelthen noget at gøre med, at nogle af de mennesker, der sidder, de sidder bare og nikker og tænker, at yes, det skal vi, og det er super godt. Men når de går derfra, så er det kun de ting, der giver mening for dem selv, de gør noget ved. Og der er ikke noget galt i at have et professionelt hørvandstalent. Man skal bare vide, hvordan skal man skal håndtere det. Og det vil sige, der skal man have ofte tjekke møder For man at sige, har du husket, at Nå, ja, det var også rigtigt. Så, så der er ikke noget galt i at have det, man skal bare vide. Og det er det, som sådan en test, den kan vise. Så i stedet for, at man oplever frustrationer, så bruger det aktivt. Og jeg har mange startups, som har været mega glade for den her test, fordi de er blevet meget klogere på sig selv. Og de har også fundet ud af, at vi faktisk har et hul i vores kompetence, fordi de ofte er gået sammen med nogen, som ligner dem selv. Og mange startups, øh, startups mange iværksætter, de er jo ofte unge, kan man sige, ikke? har ikke så meget erfaring måske ude i iværksætteri og det at drive selskaber. Det er jo klart, så er det heller ikke så meget erfaring i forhold til, hvordan sætter vi folk sammen, altså hvem har vi brug for, hvilke typer, ja. Ja. hvilke ressourcer. Og det her med at få noget sparring, få noget mentoring, øh, men også som du siger, også identificere talenterne, altså at sige, at vi har et gap her. Ja. Altså det, det er jo også ret vigtigt. Jeg tror, det er, det, er vigtigt at blive, at blive opmærksom på, hvor er hullerne i osken. Fordi hvis man er opmærksom på dem, så sørger man også for, at tingene ikke forsvinder ned i de huller. Og man ved også, at det næste højre man skal lave, det er netop for at afdække de her kompetencer. Og her i iværksætterhistorien, der er vi jo selvfølgelig at have rigtig mange spændende uh, iværksætter inde og, og, og dele ud af deres historie, både den gode, men også den, den, den bagsiden af det og flere har jo sagt, at hvis jeg havde vidst, hvor hårdt det var, så ville jeg aldrig gået i gang, og så ser jeg se det ofte, men hvor jeg er jeg glad for, at jeg ikke vidste, hvor hårdt det var. Men der er bestemt ting, de ville have gjort anderledes, trods alt, ikke? Og mm. det er jo netop det her med at sige, at jeg løb den for langt op af banen selv. Mm. Jeg skulle tidligere have taget andre ressourcer andre kompetencer ind, få en co-founder, indse, at det her, det var jeg god til, fordi jeg brændte ud, der hvor jeg var bedst, fordi jeg, øh, jeg skulle gøre noget andet. Mm. Tilbage til mentoring igen. Den her rådgiver, den her person, som engagerer sig som menneske i noget er vel også med til at hjælpe iværksætter lidt tidligere at få øje på, på det her? Ja, ja absolut. Altså, jeg, jeg tror, at jo før... Altså, hellere, hellere faktisk næsten samtidig, end du starter, så for at få et mentor. Det skal gerne være en, som, som du har tillid til. Det skal være en, som også forstår, hvad det er for en rejse, du er på. Øhm, fordi vedkommende kan ofte være den, der kan få dig til at træffe nogle andre valg undervejs. Og der tror jeg, at, det, at den der mentorrolle er, er ekstremt vigtigt, at mentoren forstår sin rolle. At det ikke handler om, hvad de synes, men de skal guide og de skal vejlede ud fra iværksætterens ståsted. Hvordan balancerer man det her, at være mentor og nogle gange også være investor? For man kan sige, når du har investeret i noget altså økonomisk, så kan man jo godt forestille, at man bliver en lille smule farvet, af, at man nu har x antal 100.000 eller millioner i går i, i klemmen der. Ja. Hvordan, hvordan sikrer man, at man forbliver en god øh, mentor for iværksætteren, når man også har penge med? Det er meget, meget svært. Øhm, og øh, jeg plejer ikke andet at sige til... Øh, altså nu er jeg jo medlem af Danish Business Angel Network og Keystone, og der er rigtig mange business angel, som, som er med der. Og ofte så sker der jo det, når man kommer og investerer som business angel, så vil man meget godt tæt på forretning, og det vil sige, at ofte træder man ind i bestyrelsen eller en så i rolle. Min erfaring er, at det man skal gøre, det er, at man skal, man skal sørge for, at der sidder en forbrugerinde gerne en, som ikke har økonomisk interesse i forretningen, men som kan se perspektiverne fra forretningssiden, og ikke ud fra investerens rolle. For man kan meget hurtigt en gang imellem komme til at blænde og sige, at det her det er godt for min investering. Og jeg synes jo, at det handler om at sige, hvad er det godt for virksomheden. For det er det, det, det, der i virkeligheden er det væsentlige. Så hvis det er godt for virksomheden, er det bra for kunderne, er det bra for ikke. Ja. Så det er den, det er den, den der, at huske det, at det, det handler simpelthen om hele tiden at have virksomhedstav. Og hvis det er godt for virksomheden, så bliver det nok også godt for dig som, en, som investor. Og som du siger, det er en, den er svær, og det er en hård, fin balance, ikke? Jo. Æ, fordi, hvad har vi så Altså mm. i forhold til omsætning, exit-strategier så videre, osv.? Så videre, nogen kan måske blive en lille smule farvet af, at ja. ja, det giver mening for mig, at vi gør det her lidt hurtigere eller lidt længere. Enig, ja, ja. ja. Så det er igen også for at er det vigtigt at finde den rigtige mentor, selvfølgelig finde den rigtige minister, men vær også selv opmærksom på ja. den hårfin balance, der er engang imellem der. Altså, og, og jeg er fuldstændig enig. Jeg vil sige, at... Øh... Nu var min første rejse var jo ind øh, gennem Rainmaking. Øh, og jeg har faktisk været med til to andre arrangementer gennem Rainmaking også. Og øh, der er rigtig mange dygtige og meget, meget kompetente mentorer ude i miljøet, øh, som jeg vil have givet min, min, min halve arm for at have med på min rejse øh, fra starten. Og det er jo derfor, jeg i dag øh, bruger tid på netop at sige, jamen det er vigtigt, at hvis jeg kan være med til at og give noget af mit erfaring og livsgrundlag videre til de her startups, så, øh, så mener jeg, at jeg har været med til at gøre noget, der er godt. Ja, det bringer mig frem til et af de sidste spørgsmål, netop det her. du har skabt, ja, free trailer bestemt, kæmpe succes, men også andre firmaer, andre mm. succeser, og, og det er jo det, hvorfor gør det du er. Du behøver jo ikke, økonomisk, sikkerhedsmæssigt, altså du, du har jo i sådan dem folk, vil sige, dit på det Hvorfor bliver du ved? Hvorfor investerer du i, i, i hops øh, herinde mm. i byden og har, ja, hvor mange har du det? Har det 14, 15 det en sted var mange sidder der der andet sted ikke? der er ja. rigtig mange ikke, som så vokser og vokser ud af huset. Mm. Du engagerer det, nogen investerer du i andre, så hjælper du. Hvorfor gør du det? Jeg tror jeg har en god opdrag, så jeg har hvis, øh, nu kommer min kaldesaglæring til min mor, fordi hun øh, hun er ligesom grundstenen for at øh, hun har lært mig, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal huske at være god ved andre mennesker. Og man skal give noget til andre for ligesom, øh, at give noget kærlighed. Så jeg har altid været god til at, at give noget. Øh, der er rigtig mange, der bare sidder og venter på at få, før de giver noget. Jeg siger, husk at give. Og det gælder i alle livsfacetter. Så skal der nok komme noget tilbage. Og man kan sige, nu sagde du det selv med, med hoppen her. Altså, undervejs på hele den her rejse med free trailer... Så, øh, så har jeg også givet afkald på masser af ting. Jeg kan specielt huske det sidste halve år på vej mod børsnoteringen, hvor, hvor jeg simpelthen... Jeg, jeg, jeg arbejdede kun på én ting. Det var at lave en velnoteret øh, børsnotering. Og, øh, og det må man jo sige, at vi gjorde, fordi vi blev rimelig kraftigt overtegnet øh, på vores rejse. Og vi gik også meget ydmygt til, til, øh, til markedet. Øh, der var mange andre, som mente, at... Øh, at fordi de er omsæt for 2 millioner, så var de nok 100 millioner værd, hvor vi ligesom var lidt anderledes. Jeg tror, at vi er omsæt for var det 20 millioner og gik til markedet med 40 evaluation, og vi havde jo lavet overskud alle år, og var syvdoblet gazelle og sådan noget, så vi vidste jo godt, hvad det handlede om. Men jeg kan jo bare, altså den rejse og den energi, jeg lagde i det for at gennemføre det her, jeg kan tydeligt huske det tomhed, der kom, efter jeg havde ringet med klokken, og øh, var blevet noteret. Det var sådan lidt, var det det? Og ja, det var ligesom at blive verdensmester. Øh, hvordan skal man sætte sig op øh, for at bevise, at, man, øh, kan, at det ikke var en tilfældighed? Det kan man selvfølgelig gøre ved at blive verdensmester igen, men det er jo sådan svært at børsnotere free af to omgange. Så jeg kunne godt mærke, at, øh, at efter, efter den notering der, så, øh, så blev forretningen rigtig meget drift, og... Øh, jeg kan godt lide at bygge op, jeg kan godt lide at skabe, altså Låsen var et klassisk eksempel. Jeg kan godt lide at være tæt på at udvikle hele tiden. Og jeg kunne mærke, at nu var vi blevet noget andet. Øh, og øh, da vi gik i gang med at skulle finde en, en direktør, der ligesom skulle sætte sig for borden. så talte vi om alle mulige forskellige kandidater, og, øh, og man kan sige, at valget faldt til sidst på vores CFO, Philip Philipsen, øh, som jeg har kendt i mange, mange år. Og i dag, der vil jeg sige, at han var fuldstændig det perfekte match øh, i den sammenhæng. Og han sidder jo i dag som gruppedirektør for Free Trailer, og jeg har selv sat mig op for bordenden, så jeg sidder som bestyrelsesformand i Free trailer. Og da det, den transformation, den skete, så, øh, så kan jeg jo se, når jeg kigger bagud, at jeg faktisk måske var en lille krise, fordi øh, lige pludselig kigger jeg fra at være Alan Free Trailer til bare at være Alan. Og, og det var sådan rimelig angstprovokerende at sige, puh, hvad nu? Uh, og jeg skulle jo finde ud af, hvad skulle jeg fylde min hverdag med? Jeg var stadig hovedaktionær, jeg sad i bestyrelsen, men det kunne jeg jo ikke få tiden til at gå med. Uh, og som du sagde, jeg havde mit på det sørre, så jeg behøvede jo ikke at arbejde. Men jeg kom jo til den konklusion, at jeg for at finde ud af, hvad jeg skulle, så taler rigtig mange om virksomhedens why Hvorfor eksisterer vi? Og så tænkte jeg, hvorfor finder jeg ikke ud af, hvad er mit personlige why? Og der øh, har jeg en rigtig, rigtig sød veninde, som hedder Lotus Nellemand, som jeg har kendt siden, øh, at hun var 18. Vi griner altid af det, når jeg siger det på den her måde, fordi hun er næsten lige så gammel som mig. Så kan man selv gennem, øh, gætte sig til øh, hvor mange år det er. Og vi har altid arbejdet godt sammen, og øh, hun sagde til mig, skal jeg ikke lave en workshop med dig, hvor vi finder ud af, hvad er dit why? Hvorfor, hvorfor er det, du står op om morgenen? Hvad er det, der gør dig glad? Hvad er det for nogle ting, der driver dig? Og... Øh... Og den serance, den øh, den fortalte mig faktisk, at det, jeg egentlig synes var det aller, aller, fedeste i verden, det var at hjælpe andre mennesker til at vokse og få succes. Og det var, øh, jeg var meget overrasket over det, øh, at det faktisk var det, der var min drivkraft. Og så tilbage igen til det, jeg sagde tidligere om min mor, hvor har altid sagt, husk at være noget for andre mennesker. Og, og jeg kunne bare mærke, at øh, det vi ligesom var kommet igennem med det, jamen, det var så mit kald, og øh, hvordan kunne jeg gøre noget ved det? Jeg var så heldig, at, at Free Trailer var blevet noteret, og jeg havde øh, fundet en, en fornuftig formue på det. Så tænkte jeg, jeg skal da give noget tilbage. Jeg skal give noget tilbage til iværksættermiljøet. Jeg skal, jeg skal prøve at gå ind og hjælpe andre iværksættere med også at få succes. Jeg elsker at høre, når folk har succes. Jeg elsker, når folk de siger, nu har vi lige fået den her kunde, eller nu har vi lige fået de her 10 millioner. Jeg, jeg, jeg får sommerfugl i maven, jeg, jeg får glæde i brystet, jeg, jeg kan ikke lade være med at juble. Og jeg ringer til folk og siger: Fantastisk, godt gået, bare bliv ved. Øhm, For det skal der være noget mere i. Øhm. Men det er også det, der er så vigtigt evnen til fortsat at kunne glædes over en sejr, hvor stor eller lille den anden er. Ja, ja, altså, det det har ikke noget med mig at gøre. det er andre sejre, ja, som ja, jeg glæder mig ja. over. Og det er jo. Øh... En ting, som jeg nogle gange, når jeg taler med folk, siger, at amerikanerne har sådan et godt udtryk, som danskerne skal øve sig lidt på, det er, når der sker noget godt for en amerikaner, så går der en anden ind og siger, good for you.' Mm. Det her med at evne at glæde sig på andres vegne. Ja. Det, det, du får jo masser ud af det selv. Du får ja. følelsen af at glæde. Og det der med at kunne glæde sig på andres vegne, når man så ovenkøbet har måske været med til at skubbe på eller inspirere. Men, ja. men det skal vi blive lidt bedre til ikke sant? Ja. Ja, ja, absolut. Men, så, men, jeg, det, det, det, savner, det savner vi lidt i Danmark. Ja, det synes jeg. At vi anerkender, at når folk gør det noget godt. Ja, og, og det du siger her, det er. Du ringer med klokken, børsnoteringen går fantastisk, overtegning på 500%, men du har altid været allen for Free eller i mange år har du været det. Mm. Og det giver jo meget god mening. Wise har været smeltet sammen, du har haft et mål, du er kommet i mål, du lykkedes, du står der. Bum. Mm. Og det er jo det, man ser mange gange. Og så siger jeg, og hvem er jeg nu? Ja, og det, ja, nu er han ham, der skabte free-trailer. ja. Mm. Men hvem er jeg nu? Ja. Og jeg vil sige, det, det, med, med den baggrund i den workshop, jeg lavede med Lotus, Uh, fandt jeg ud af, at der, hvor jeg gjorde en forskel, det var at uh, ff, hjælpe værksættere. Hvad er mentor, eller investorer eller hvad der skulle til for at få dem til at flytte sig. Og, uh, og det gjorde, at jeg, jeg fik den skøre idé, Jeg tænkte, at i stedet for, at jeg ligger og kører rundt og besøger en hel masse hvorfor uh, hvorfor booker jeg ikke bare nogle lokaler? og så kan de jo flytte ind og sidde sammen med mig, og så kan jeg også få folk til at, at, at bruge hinandens erfaringsgrundlag. Så det ikke kun handler om mig, men det handler også om, hvordan I lager iværksætterne møde hinanden. Og det gjorde, at jeg lejede 380 kvadratmeter nede i Bredegade, 1. maj for to år siden. Og øh, da vi nåede til august måned det år, der var vi 38 mand, der sad på adressen, og vi kunne simpelthen ikke være der mere. Og vi havde sågar også lånt baghuset af Jøudan. Og så var det sådan lidt... Jamen, nu er der nogen i baghuset, og nu er nogen på en anden lokation. Jamen, det går ikke, fordi så kommer den der nærhed ikke til at, at fungere. Så jeg ringede til Jordan og sagde, hjælp, vi skal bruge noget, der er større. Og så sagde de, vi har 1500 kvadratmeter i pilestræet. Og så tænkte jeg, 1500? Bu, det var godt meget. Så gik jeg ned, og så så jeg det, og så tænkte jeg, Jamen, det her, det er... Det, det kan jeg simpelthen ikke lade være med at sige jer ja, tak til. Og øh, så gik vi i gang, og... Øh, så samtidig med, at jeg, jeg egentlig øh, drev mange af de andre øh, forretninger, som jeg har været med til at være en del af øh, i Bredegade, så var jeg jo også projekt- og byggeleder på det her, fordi alt skulle udsættes i stand, og alt skulle laves om, og det skulle laves sådan, som jeg synes, det skulle se ud. Og, øh, og så flyttede vi ind 1. marts øh, sidste år, og, og i dag sidder vi vil vel små øh, 15-16 forskellige startups, øh, og nogle er skalops, øh, og nogle er, er næsten lige startet, og der er en ufattelig dynamik og energi. Og ja, der er nogen, der vokser så meget, så de desværre bliver nødt til at flytte ud og fra. Men det er jo så godt, kan man sige. Det er jo ja, kun godt. Øhm, men det, der er væsentligt, det er, at alle, alle har det godt. Ja. Og, øhm, og alle, alle har, har lyst til at, at være sammen med hinanden. Men du tror jo også på det, ikke? Fordi du, du starter bredgade op under corona. Du vokser ud af bredgade under corona. Du investerer i 4-5 gange så meget under corona. Ja, det, det kræver da også lige noget i maven, ikke? Lige der. <laughs> <laughs> Nå, men, altså, men jeg kan huske, at jeg talte med ham, og og Hartmann, smykker på Bredegade, som jo lige pludselig blev stor. Og jeg sagde til ham, hvad var, din, hvad, hvad var grunden til din succes? Så sagde han, jamen, under den sidste krise i finanskrisen, der alle juvelerer og, og smykkebutikker, de stoppede med at annoncere. Og så sagde han, så skal jeg da bare så for at annoncere. Fordi jeg er jo den eneste, og det var det, han blev stor på. Så, så når der er en krise, så handler det om at udnytte den. Fordi når der er noget, der dør, så er der noget andet, der ligesom skyder op og vokser. Det er et gode gamle med, når der er økonomisk krise, så vil der holde flere røde læbstift. Det er vigtigt at signalere, ja. at man lever det gode liv. Ikke? Ja. Det ser vi jo igen og igen. Men stadigvæk, det kræver noget is i maven. Men du gjorde det. Og nu er ja, fantastisk smukt hus, fyldt med, med, med vibrationer fra, fra dygtige mennesker. Ja. Hvad, er det, hvad er det næste, Skridt fra Allen Sønderskov? Er. Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, altså, man kan sige, at øh, jeg har jo været rigtig, rigtig aktiv i, øh, som business angel, og øh, jeg har investeret i rigtig, rigtig mange startups, og jeg tror, at det jeg skal lige nu, det er, at jeg skal trække vejret dybt, og, øh, og, og ligesom sige, måske skal jeg lade være med at sige for meget ja til noget nyt, og sørge for at bruge tiden på det, jeg allerede har, og få det til at vokse og blomstre og blive endnu større. Det er sådan de tanker, der flyder i mit hoved lige nu. Og husk lidt tid til dig selv, ved jeg også ikke. Jo, det, det er jeg så også begyndt at prioritere, at øhm, jeg, jeg, jeg arbejder jo hele tiden, det gør jeg, fordi jeg synes, det er spændende. Og for mig, der er det jo lige fra det er en hobby, at det ikke er så meget arbejde. For du fortalte mig også, inden vi gik i gang her, at det der var ekstra hårdt under free trailer, der begyndte du at prioritere sådan, at du egentlig prioriterede din egen træning og sundhed fra for at tid nok, mm. så du lige kunne nå at sove lidt, så du trods alt kunne ja. arbejde ja. Hvad, 16 timer om dagen eller noget i den stil. Ikke? Jo. Det gør du så heldigvis lidt anderledes nu. Den Det dag. gør jeg anderledes nu. Øh, og nu har jeg sådan valgt at sige, at øh, nu skal jeg huske også at holde lidt fri. Og nu skal jeg huske at øh, i virkeligheden øh, bruge mit energi rigtigt. Jeg tror, jeg har, jeg har 41 investeringer rundt omkring i hele verden, og det er rigtig mange. Der er mange af dem, som, egentlig, som jeg har været med i fra starten af, og som kører helt uden min indblanding. Jeg har været med til at give dem nogle guidance og skubbe dem i gang, og nu er jeg bare en vester. Og så er der andre, som i virkeligheden måske har brug for min kærlighed. Og det er den sondering, jeg laver lige i øjeblikket, og siger, hvem er de der 4-5 startups, jeg skal kaste min 100% energi ind i? Og det er jo balancen gennem, hvor man helst vil, og ja. hvor der er mest brug. For, ja, lige præcis. Så ikke? Jo for 41, det er jo også en, en halv stor håndfuld at, at holde øje med, ikke? men det er jo også det, når det kører, så kører det, og der kunne jeg også forestille mig, når man er sådan en igangsætter, når man er sådan en værksætter, som du er, og godt kan lide at se ting vokse og være der, mm. så kræver det jo vel også noget træning, at lige en gang man lige tager skridt tilbage, så siger, hey, det kører faktisk fint. Ja, ja, det, gør, behøver, ja, det, ja det gør det, og, og man kan sige, øh, lige nu, der er, er jeg i gang med sådan at prøve at komme tilbage igen i mit gode gamle træningsmål, jeg har jo spillet ishockey. Det savner jeg helt vildt, at jeg har besluttet, at jeg skal begynde igen. Nu er der ikke så meget ishockey lige nu, men sæsonen starter snart. Og Jeg tror, det er godt for alle at tage sport med i en eller anden sammenhæng. Fordi når man, når man laver det, så kan man ikke noget som helst andet. Og så får man ligesom slappet af. Det er jo klart, du skal køre ret langt på literen en gang imellem, så jeg sørger for, at der er nok på tanken. Det er jo vigtigt, det ved vi godt, og alligevel er det det, nogen af os glemmer, når vi bliver presset, eller det går godt. Ikke? Det er jo, jo både, når det går godt, eller når det ikke går godt, det er det vi bliver mest presset. Så det der med at finde man den, <laughs> midt i det hele, er jo ret vigtigt. Så en endnu, sundere, endnu stærkere alderen er på vej. Altså, jeg er jo 56, og jeg bliver 57 her i slutningen af august, og jeg bliver også nødt til ligesom at sørge for, at jeg lever et ordentligt liv. Ja. Og nu kan du jo også. Og det er jo også okay at tillade sig selv, ja. at leve ja. et liv, som man også har arbejdet hårdt for at kunne lov ja. til at leve sådan. Det tænker jeg man, også er okay. Ja, selvom, øh. selvom nogen siger, at vi bor jo i Danmark, nu siger jeg det. Men <laughs> stadigvæk. Ikke? Ja, jo, jo, jeg arbejder jo. stenhårdt for det, så er det også okay ja. um, uh, at give sig selv et godt liv. Et, et, et. Men du for, fortsætter ved jo med at hjælpe andre iværksættere. Det gør jeg. Altså, der er jo en grund til, at du har skabt de her hops. Ikke? Det er mm. så, at du stadig kan være tæt på, og folk kan trække på dig. Og det gør det jo så godt, hører jeg fra andre i huset også. Vi har jo haft en øh, i studiet, ejendom, øh, firma Ejendom. Nils ja, Nils var Niels. Ejendom, <laughs> øh, som, og det vidste jeg ikke, inden vi lavede udsendelsen, at, at han var faktisk ude og slå det græs for nogle års tid siden, og det var faktisk dig, der ligesom skubbede ham i gang meget mm -hmm. på buller og sej, ja, så kom du faktisk til at gøre det ja. samme med ham. Ja. Altså, Nils er jo en sjov historie. Det var faktisk, han lavede faktisk brosten øh, som studie for en brulægger, og lavede brosten i min have, og så gik jeg og snakkede med ham. Og så gik vi og talte om livet, og hvad der interesserede ham, og hvad han synes, der var spændende. Og, øh, og så spurgte han meget ind til, hvad jeg gjorde. Og der var jeg jo gang i Free trailer, og, øh, og han var bare sådan lidt, det her, altså på her, øh, det lyder super spændende Og så havde vi nogle seancer efter det, hvor vi mødtes og drak en kop kaffe. Og lige pludselig ringede han til mig, og så sagde han, nu er jeg stoppet med det, jeg lavede. Nu er jeg blevet værksætter. Og så har jeg jo løbende haft dialoger, og øh, jeg synes jo, Niels gør det fantastisk godt, øh, og, og, og, og det, er sgu, det er jeg sgu også glad for. Altså. Så det, det, det, du, du kan ikke levere. Nej. Selv når der kommer en eller anden for dig, <laughs> så kan du levere med at Men det er jo det samme igen. Du ser en god idé, du ser en mand, som har det i sig, og så, så trykker du på. Så, så der går du gøre det. Og hvis man vil vide mere mind om historien, bag det her, så ligger episoden jo inde på... Øh, på iværksætterhistorier.dk, godt, så kan man høre den, høre ja. den der. Allan, vi kunne snakke ved meget længe, og det, det kommer vi også nok til, for vi inviterer dig nok tilbage i studiet, hvor vi har nogle andre emner, vi gerne lige vil tale med dig om. når vi fokuseret lidt mere på, på mentoring og det med at have den rigtige rådgiver. Her på falderæbet, mm. et eller to rigtig gode råd til iværksættere. Altså, jeg taler lidt om test før, um jeg tror, det er enormt vigtigt, altså når man starter, jeg oplever ofte, når man starter som iværksætter, så er det nogle venner, der finder sammen, måske nogle studiekammerater, som ser en problemstilling, som de kaster sig ud i. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man, uh, man finder ud af, hvem er jeg? Uh, hvad er, jeg god jeg er god til? Hvad jeg ikke god til? Og fortælle om det meget, meget tydeligt og finde ud af, hvor er det, vores huller er. Så uh, at få sådan en, uh, en talenttest, uh, er fantastisk redskab, man kan arbejde med, fordi man der er mange frustrationer, som man kan undgå men netop at have haft den her snak. Mens man stadig er super gode venner, alt er bare uh, fjong, og man synes, det er fantastisk. Uh, og så det næste, det er simpelthen, at uh, skynd jer at række ud. Find en mentor. Uh, om det er en onkel, eller en tante, eller det er nogen i et eller andet netværk, ræk ud. Uh, find nogen på, uh, på LinkedIn, som vi siger, det ser spændende ud. Skriv til dem. Jeg tror, at de fleste vil, vil, vil være benåret over at få en henvendelse for en og sige, prøv at jeg synes, du er fantastisk. Du har lavet en fantastisk virksomhed. Kunne du tænke dig at være min mentor, som kunne guide mig undervejs på min rejse? Jeg tror ikke, der er mange, der vil sige nej tak til sådan en henvendelse. Nej. Så vær ikke bange for at række ud. Nej. Og så meget godt råd. Når det hele kører godt, fint, så det er der, man skal være på forkant med det. Ikke? Lige præcis. Og sørge for... Ja. Fordi der kan, man kan komme til at snuble. Og ja. Man kan komme til at blive ja, en tvivle undervejs, jo, fordi ja. det er jo, er det nu det rigtige vi gør, og, og hvordan er det? Og der er det altså rart at have en, man kan række ud til. Og så oplevede du det bare en krop, som du delte med os tidligere. Der var en, mm -hmm. der lige sagde, at du tør. Han øjne. gav mig en kendhæst og sagde <laughs> op på hesten igen, og så er det videre. Ikke? Ja. Det er jo også en måde at få folk videre på. Ja. <laughs> det virker i hvert fald rigtig godt for dig. Alan, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med som gæst i, i Værksætterhistorien. Tak fordi du deler så meget ud omkring dig selv ja, og dine gode råd til andre. Fortsat god vind. Mange tak skal du have. Det var historien om Allan Sønderskov, der ræg. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, de tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du have en rigtig god og entreprenent dag, til vi lyttes igen. Hej.